Тут дозволив собі подивуватися навіть за убуш. «Невже він старіє?» Не зрозумів імператоре. «Цього пса могла підіслати сама Матільда!» Не стрелила мені в дурну голову. «Може він скажений? Може заніс сюди морову пошесть? Може забрався вже десь в імператорську ложницю?» «Пес у замку? А мої люди байдуже спостерігають цю страшну картину! Ваше величність, я справді не подумав, але мене приймає жах. Пес в імператорській ложниці? Той пройди світ якого знайшов для імператора Заубуш, стояв позаду Генріха, притулений до нього як чорна тінь. Мовчав, а лиш поблизькав своїми очіськами». Але барон міг би заприсягтися, що вигадка з псом належить йому. От тільки коли він встиг шепнути імператорові, це лишилося непростеженим. Невже барон справді так постарів, що вже втрачав спостережливість? «Я зроблю необхідні розпорядження, імператоре», – сказав він. Генріх увесь затрусився знайти собаку, перевернути весь палац, весь замок. Всю Верону. Може, то сама Матільда перекинулася в пса. Бурбан. Шукайте, митю підняти всіх на ноги, послати до мене конрада. Де Конрад? Де імператриця? Крик, тупіт, брязкіт зброї. На замкових дворах шикувалися кінні рицарі в повнім бойовім обладунку. Так ніби мали відбивати напад численних ворогів, миталися люди з молоскипами. Вогні пересувалися в гарячкому, безладді внизу, на стінах замку, світилося у вежах, безжально вирубувану кущі троянд на грядках квітів, де любила гуляти Євпраксія. Скрізь міг ховатися пес. В палаці металося сотню переляканих людей. Поперед усіх скакали шальки і люди, залітали повсюди, вірвалися до Євпраксії, перевернули підставку для книги, яку вона читала. Наполохали вільтруд, бігали довкола імператриці, кричали роззухвалено «Де собака, гав-гав? Де песик, гав тьов, тьов Де гав-де тьов?» Вона зрозуміла, заубуш ж мститься за те своє ганебне відгавкування під столом на учті. Мовчки вказала Шпільманам на двері. Коли й далі гасали по покою, блазнюючи, тупнула ногою. Геть! Появився абат Бодо. Суворо видивився на придурків. Ті зникли, понесли свій гавкіт далі по палацу. «Дочка моя!» – стурбовано мовив абат, «У палаці справді приблудний собака». «Ви – чи собаколов?» – вколола його іопраксія. «А що, коли він скажений?» «Небезпека перед усім...» Для вас, дочка моя, бо жінка завжди беззахисна перед стихіями. Це просто гідка витівка за Убуша. Але всі бачили, як пес убіг до замку слідом за королем Конрадом. Вигадка. Не міг Конрад привести якогось скаженого. Отче, вас прислано? Мене прислав сюди обов'язок. Знову летіли шальки й люди, знов загавкали але й слідом за ними увійшов за убуш і стала зрозумілою нахабність Шпільманів. «Ми ніде не можемо знайти цього клятого пса, ваша величність», – розвів руками барон. «Я не питала вас про це», – холодно зауважила його праксія. «Даруйте вашу величність. Про пса в мене вирвалося мимо волі. Вас просить до себе імператор». «Чи не занадто пізно?» «Для імператора час не важить», – «Скажіть йому, що ми поговоримо завтра». І «Він просить вас негайно. У нього вже...» Заубуш трохи помовчав, смакуючи те, що мав додати. Тоді сказав, «У нього вже король Конрад. а Вони обидва просять вас». «Вам треба йти, дочка моя?» – втрутився Аббат Бода. «А як же буде з нічною молитвою?» – глузливо поспитала його праксія. Молитися ніколи не пізно. Вона покликала Вільтруд і пішла до імператорських спокоїв. Приставлені за убушем рицарі освітлювались молоскипами переходи. Ще гасали по палацу люди, досі шукали і не знаходили того таємничого пса. Імператриця йшла гордо, високо несла голову, в ясній короні волосся. Вільтруд, з трісвічником лякливо трималася ледь позаду, коли імператорських покою десь вміло відстала, як відстали всі, бо далі не смі війти ніхто, окрім Євпраксії. У великім троннім залі, тьмяно освітленім, товстими свічами по кутках, Євпраксія застала двох, батька і сина. Генріх відіслав свою невідлучну тінь. Свідки були небажані, він сидів на троні якось розкарячено, руки йому звисали, мали не до підлоги, очі втуплені були в щось невидиме. Конрад стояв збоку, високий, тонкий, мов би не присутній тут духом. Обидва скинулися очима на зустріч в праксі. В одного погляд був самозаглиблений, але уважний, у другого каламутно несамовитий. А вона йшла відразу до двох і ні до кого» обличчя нервове, різке, очі, ніз, губи, семо обирвалося їм обом назустріч, блиском яскравістю, виразливістю, нетерпінням. Обидва мимоволі подалися до неї, хоч обидва вмить якимсь підсвідомим чуттям збагнули, не до них вона йде і ніколи не йтиме. Конрад сприйняв це відкриття покірливо і без сила, як сприймав життя взагалі. Генріх, незвиклий до поразок, не міг і не вмів упокорюватися. Для нього відкрилося при погляді на цю неймовірно принадливу жінку, що вже не знати йому минущеї найсутнішої сили, що не пити ніколи від тіль, де квітне сади б'ють джерела,